Barcelona Sagrera dissenya la nau de Sant Andreu que es cobrirà de verd. L'obra inclou 300 metres del túnel del vial segregat de tres carrils entre la Trinitat Vella i Mallorca. L'execució possiblement es farà esperar. Així pot ser fins i tot si les obres s'adjudiquen i hi ha un pompós acte oficial com arreu de la macroestació de la Sagrera, un espai on s'ha començat el primer mur fins a sis mesos després d'una teòrica inauguració dels treballs encapçalada pel ministre de Foment. Però almenys la redacció dels projectes pendents per completar el llarg corredor ferroviari de l'AVE i Rodalies segueix avançant. Un dels últims ja té candidats i s'encarregarà en les pròximes setmanes. És el dels tallers de trens convencionals de Renfe que s'han de construir entre l'estació de Sant andreu Comtal i el Nus de la Trinitat. A sobre d'aquesta infraestructura hi anirà l'últim tram del parc lineal de 4 quilòmetres, 38 hectàrees i 4.000, apunteu, 4.152 arbres de grans dimensions que es crearà sobre la llosa de formigó que cobrirà la vasta zona d'infraestructures situada entre el carrer d'Espronceda i el passeig de Santa Coloma, ben a prop de la seu de la nostra misura. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 90.6 de la FAEM, això és Tot un Poble, qui us parla i acompanya en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un Poble, amb Jordi Garcia. Doncs avui més acompanyat que mai i donant les gràcies a les nostres col·laboradores tenim en primer lloc a la Cristina Esgrini, molt bon dia Hola, bon dia També tenim a la Mireia Gutiérrez, molt bon dia Bon dia I com no podia faltar l'Anna Presas, molt bon dia Hola, bon dia ah, Bé, també hem de dir que tenim els comandaments a les vies de so aquí davant dels aparells, dominant tot el que és el programa tenim el Xavi Álvarez, aquí també doncs, agraïm la seva presència avui aquí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 Siguin professionals o aficionats, la Guia d'Escriptors de Sant Andreu recull tots els autors que viuen al districte. En total, en són més de 50. Aquesta és la primera Guia d'Escriptors locals que es crea a la ciutat. La intenció és recollir tota la bibliografia d'aquestes redactors i fer-ne difusió. I atenció perquè ja s'ha acabat la convocatòria per la secció de competició de la vuitena edició del Festival Barcelona Visual Sound. Amb set edicions a l'esquena, el Festival Barcelona Visual Sound no li cal presentació, i és que aquest espai d'exhibició i promoció de creadors emergents de l'àmbit audiovisual ha esdevingut un aparador i un punt de partida de referència per a molts nous talents. Enguany el festival es farà del 8 al 18 de febrer de 2011 i una de les seus serà el Centre Garcilaso de la Sagrera. El festival atorgarà premis del jurat i del públic en cadascuna de les categories, a part de dos premis especials, un a la millor producció audiovisual que faci promoció de la ciutat i l'altre a la millor producció audiovisual realitzada per un o una jove d'entre 12 i 18 anys. I continuem parlant, en aquest cas, de les millores ambientals en el carril Busbau de la C-58. La ponència ambiental ha formulat la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable del projecte dels carrils per i vehicles amb alta ocupació, bau, a la C-58, des de l'Avinguda Meridiana fins al terme municipal de Ripollet. Un dels punts en què més incereix el document és la necessitat de garantir la permeabilitat ecològica entre els espais protegits que separa l'autopista, al parc natural de Collserola i el turó de Moncada. Més coses encara per comentar, com que l'Ajuntament fusionarà l'àrea de la presó de la Trinitat Vella amb la resta del barri... I com es pot fondre la Trinitat Vella de Baix, el casc antic, amb la Trinitat Vella de Dalt, la nova zona que neixerà després del de requeriment de la presó? Doncs gràcies a la realitat. Així es organitzaran els carrers existents i es donarà prioritat a la continuïtat del teixir urbà a l'hora que es construiran nous accessos de vianants mitjançant rampes i escales. La principal expressió del pla serà un carrer de nova construcció que pujarà fins a la part superior, amb un pendent del 6% i per on podrà circular una línia d'autobusos. I hem de la B i la línia 9 mantindran la ciutat de cap per baix durant uns quants anys. En el cas de l'AVE, els 10 quilòmetres d'obres es divideixen en dues grans zones, els gairebé 6 del túnel Sant-Sagrera amb una excavació que avança bé i els 4 del corredor de noves vies i estacions Sagrera-Sant Andreu, que pateix llargues pauses. Als amplis terrenys de Sant Andreu s'hi construeixen les vies cobertes, dos vials de vehicles, l'estació de Sant andreu Comtal i la macroterminal de la La L'AVE hauria de passar des de Sants o França el 2012, però la gran estació no obrirà almenys fins al 2017. 2016. I més coses, perquè hem de parlar dels talls al carrer d'Honduras per les obres de la línia 9 del metro. Les obres de la línia 9 a l'estació de la Seguerera ha obligat a tallar el carrer Honduras de Sant Andreu. A més, segons el Departament de Política Territorial, el carrer Honduras serà víctima de restriccions durant els propers dos anys. El tram del carrer Honduras tallat és el que va del carrer de Sant Antoni Maria Claret al passatge a Coelho. Com a alternativa per als vehicles s'ha habilitat el passatge a Coelho com a via de doble sentit. I continuem parlant de la Sagrera i hem de dir que la Sagrera augmenta l'oferta comercial. Una decena de botigues han obert portes a la Sagrera en els darrers mesos. Malgrat la crisi, alguns emprenedors han optat per instal·lar el seu negoci al barri, una zona amb perspectives de creixement gràcies a l'arribada de l'AVE. Continua la transformació de la Sagrera i no només ho fan les obres de l'AVE, el barri també millora en oferta comercial. Una decena de botigues ja han obert les portes els darrers mesos. En alguns casos, a més, els propietaris són veïns de la Sagrera. I aquests dies us estem comentant eh, l'obertura del procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. Fins aquest divendres, totes les famílies que ho desitgin i que compleixin els requisits podran sol·licitar un ajut econòmic per a les activitats que l'Ajuntament proposa durant la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajuts i beques seguirà el següent calendari. Fins aquest divendres, el full de sol·licitud degudament emplenat que s'ha d'haver recollit prèviament i haver fet la preinscripció a l'entitat homologada que organitza l'activitat i amb la documentació que s'indica, s'ha de portar al punt de tramitació d'ajuts ubicats a cada districte. El 14 de febrer hi ha la publicació de la llista provisional dels beneficiaris a cada districte. Del 14 al 16 de febrer, el període de reclamacions també a cada districte. El 21 de febrer la publicació de la llista definitiva i del 21 al 24 de febrer la inscripció de beneficiaris d'ajut econòmic a l'entitat triada. El punt de tramitació a Sant Andreu és al carrer Joan de Garay 116-118. Doncs tots aquest processos us el anirem comentant des d'aquí, tal i com es eh, vagi donant, per tal doncs, que esteu assabentats de tot el que es va realitzant en aquesta setmana de vacances d'hivern i les seves sol·licituds. També hem de parlar de l'audiència pública a la sala de plens del districte de Sant Andreu. Demà, a les 8 del vespre, farà una nova audiència pública a la sala de plens del districte de Sant Andreu, que és a la plaça d'Urfila número 1. L'audiència pública és un òrgan de participació popular i consulta durant el qual el públic assistent pregunta, es queixa, demana sobre el funcionament dels serveis municipals al nostre districte i en rep contesta per part dels polítics i tècnics que hi assisteixen i el presideixen. Tornem a parlar de la Convocatòria de Rehabilitació 2011. Ha entrat en vigor la nova Convocatòria de Rehabilitació per l'any 2011. Aquesta convocatòria inclou tots els programes de rehabilitació de vivendes i habitatges amb subvencions a fons perdut que se'n facilita la seva tramitació mitjançant la xarxa d'oficines de l'habitatge de Barcelona. Trobareu tota la informació al web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. I ara parlem de les associacions de Sant Andreu, que obren les seves portes a la participació. Durant els mesos de gener i febrer, les associacions i moviments socials del districte de Sant Andreu organitzaran tres sessions de debat per consensuar mesures de millora del sector associatiu en el marc del segon Congrés d'Associacions de Barcelona. Cadascun dels debats estarà centrat en una temàtica concreta. El proper dilluns 31 de gener parlarà sobre l'ús de l'espai públic i la gestió d'equipaments. Serà a la Fundació Trini Jove a les 7 de la tarda. I esteu tots convidats. I ara sí, ara parlem de les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. Continuen les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. L'Escola L'Esperança, que és a l'adreça quito número 25, estarà obert avui de 6 de la tarda a les 7 i mitja i cal demanar cita prèvia. Hem de dir que a l'Escola de l'Esperança avui es parlarà de l'ensenyament secundari obligatori. Per no doncs, eh, tant, aquella gent que vulgui accedir a aquesta escola en els propers mesos, doncs, eh, que sàpiga que aquesta tarda tindrà la possibilitat d'estar informat. També hi ha altres, altres escoles eh, que poden participar en, aquesta, en aquestes portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. L'escola Laia també a la, al carrer Neopàtria número 74 i cal demanar hora per visitar l'escola. A l'escola Centre d'Estudis Roca, que es troba a l'Avinguda Meridiana 236, hi cal concertar entrevista. I l'escola La Salle Congrés, a l'adreça Cardenal T. de Chini, número 50, on es imparteix el batxillerat, on cal concertar hora amb la direcció. Continuem parlant de jornades de portes obertes als col·legis d'educació infantil i primària de Sant Andreu. Hi ha algunes escoles? L'escola Baró de Viver, al carrer Tucumán, número 1. Avui, eh, de dos quarts de 10 del matí a eh, dos quarts de 4 del, del vespre. A l'escola Bernat de Boi, al carrer Mollerussa, número 1, demà de 9 del matí a 5 de la tarda. L'escola Al Sagret, al carrer Costa Rica, número 26, demà a partir de les 6 de la tarda. El CEIP Eulàlia Botà, al carrer Fernando Pessosa, 59, avui de 2 quarts de 10 del matí, i demà a dos quarts de 6 de, de la tarda, i cal concertar si té prèvia. A l'escola Octavio Paz, al carrer Mallorca, 657, avui a les 6 de la tarda. L'escola Sant Pere Nolas, al carrer Guardiola i Feliu, número 9, avui a partir de les 5 mitja de la tarda. I de, també hem de continuen també les jornades de portes obertes als instituts d'educació secundària i seccions d'educació secundària de Sant Andreu. El Cesc Cristòfol Colom, al carrer Mollerosa, 71, i, bueno, l'ESO demà, l'ESO uh -huh. serà demà. Alies Doctor Puigbert, al carrer Fernando Pessoa, número 70, per l'ESO, demà a les 6 de la tarda. I és L'Algina, al passatge Salvador Riera, número 2, a l'ESO avui a partir de les 6 i mitja de la tarda i les jornades de Portes Obertes. Molt bé, doncs ara parlem de les obres de millora al carrer de Sant Mateu. Continuen les obres d'arranjament del carrer de Sant Mateu en la seva totalitat. Accés Rambla remlada l'11 de setembre i accés carrer de Santa Coloma, per tal de millorar-ne l'accessibilitat i la circulació de vianants. Les actuacions consistiran en la remodelació de la calçada i la renovació de les voreres, tot transformant la secció del carrer en la plataforma única sense aparcament. Doncs encara podem parlar de les millores a la xarxa d'aigües freàtiques del parc de la maquinista. Continuen les obres de millora de la xarxa d'aigües freàtiques del Parc de la Maquinista de Sant Andreu. Aquestes actuacions es duen a terme a la crua entre el carrer de la Barcelonesa i el Passeig de l'Havana. Tot i així, el parc romandrà obert en plena normalitat. I ara doncs, fem un breu repàs a la informació esportiva perquè també eh, volem parlar d'esports. I en aquest cas parlem de Christian Valle, que és el nou al fitxatge d'hivern per al Sant Andreu. El Sant Andreu incorpora a les seves files aquest jove lateral de 21 anys, format a les categories inferiors de l'Espanyol i el Futbol Club Barcelona. Internacional, amb la selecció espanyola sub-16 i sub-17, arriba lliure i signa fins a final de temporada. Doncs un bon fitxatge sembla ser per al Sant Andreu en els propers mesos. També hem de dir que arriba el primer partit del poble. La Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Andreu ha arribat a un acord amb l'eix comercial de Sant Andreu per promocionar el Sant Andreu Lleida, amb entrades a només dos euros pel que ha estat designat com a primer partit del poble. Doncs tota la gent del poble de Sant Andreu podrà adquirir a les botigues associades a l'eix comercial de Sant Andreu les entrades a només 2 euros per poder assistir al partit d'aquest di... sí, diumenge contra la Unió Esportiva de Lleida. Així mateix, tots els comerços associats de l'eix tenen també un pòster anunciant el partit des del passat dimarts 11 de gener, amb la qual cosa doncs, no teniu excusa per anar a animar al nostre equip, el Sant Andreu, al Narcís Sala. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del repàs de les principals notícies del dia. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè avui es presenta emocionant aquesta tertúlia d'avui. Eh? Tenim el, el Gaudí en Sastre i el Joan Francesc al aquí esperant a les portes i també doncs tindrem la possibilitat de parlar amb Anna Presas, amb Mireia Gutiérrez i amb Cristina Suïnit del, del que nosaltres doncs, exposem a dia d'avui en aquesta tertúlia. Això serà d'aquí uns moments. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem. Estem ben venguts, invasions del golf fins a cada eixut. Esbalsament de l'Ebre, l'arma fins al segre. i del ter que queda d'on ve la sequera. Si el mercat tés llibertat, estem ben venguts. invasions del golf fins a cada eixut. Esbalsament de l'Ebre, l'arma fins al segre, I Del Francolí que queda d'on ve la saquera, La ciutat prospera amb aviment i sordera. La ciutat prospera, amb aviment i sordera. La ciutat prospera, polígons, camps de golf i carretera. La ciutat prospera, amb aviment i sordera lluny treu molt de fum el petró li dona llum al sagrat consum puja el preu de la vida, el món la fam s'aviva sa viva ja que l'ha salariat el temps està comptat i el mercat arriba lluny i treu molt de fum el petroli dona llum al sagrat consum puja el preu de la vida el món la fa amb viva ja que l'ha salariat el temps està comptat s'acaba el temps aviat d'aquest món agobiat s'acaba el temps aviat d'aquest món agobiat s'acaba el temps aviat en aquest món Has'acaba el temps aviat D'aquest bon gòbia declarem l'amor fem la guerra un senzill cret, d'unió per salvar la terra i declarem l'amor i fem la guerra Un senzillcrett,'unió per salvar la terra que ens declarem l'amor i els fem la guerra. Escolta, sota els peus, ho diu la Mare Terra. Que ens declarem l'amor i els fem la guerra. Escolto sota els peus, ho diu la Mare Terra. Guerra la guerra. Fins que arribi la pau. Guerra, guerra, fins a la justícia social, guerra la guerra Fins a la llibertat, guerra la guerra, guerra guerra Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament després d'aquesta petita pausa i, tal i com us dèiem, doncs tenim amb nosaltres en Gaudent Sastre. Molt bon dia. Bon dia. I també doncs, a Joan Francesc Albarracín, també molt bon dia. Molt bon dia, bona eh? Doncs avui eh, bé, tenim un tema d'aquells que potser hi haurà gent que dirà alguna cosa, per l'altra doncs dirà un altre com cada dia, evidentment, però... D'això efectivament. Doncs avui ens agradaria parlar d'aquesta polèmica que ha sorgit de si hi ha, ha d'haver traductors al Senat del català, de, de l'eusquera o o del, o del gallec, quan tothom, doncs, evidentment, sap, la, sap una, una llengua que és la que es parla tot a l'estat espanyol, no? I tal, i com veieu ha d'haver traductor o no ha d'haver traductor? per mi no uh -huh. si, per vols de... si vols t'explico el per què sí digue'm t'ho explico uh -huh. jo per mi no hauria d'haver-hi traductor de... uh -huh. en el senat, ni al senat, ni en el congrés ni en lloc, ni lloc de l'estat espanyol uh -huh. per una senzilla raó perquè en el senat no hi haurien d'haver diputats catalans uh -huh. és senzill Bueno, vull dir, el dia que a Catalunya esdevingui un estat independent que és el que jo crec que hauria de ser com mm -hmm. qualsevol nació qualsevol nació, l'estatus natural d'una nació és constituir-se en estat mm -hmm. tot el que sigui tot el, tot el que puguis dir a, a més a més és a falsejar la realitat mm -hmm. per tant, evidentment per mi, com a mínim en català no hi hauria d'haver-hi traductors els bascos i els gallecs que diguin el que creguin convenient, però pel que fa a Catalunya, aquesta és la meva opinió. Mm -hmm. Això sí, traductors sí, en el, en el Parlament Europeu, evidentment, en Nacions mm -hmm. Unides, etc etc. Mm -hmm. Però a Espanya no, perquè Espanya té el seu idioma. Esclar. Molt bé. Jo eh, estic d'acord també en que no, sé, no devia d'haver traductors, però la senzilla raó de que, que tothom eh, coneix el, el castellà. Ara, Eh, això jo penso que en comptes d'independència més aviat havia d'haver-hi pues, allò com n'hi ha, ha a, tot, a altres, altres països que eh, pues, doncs, hi ha una, una unió de, de reinyes i dius, pues, mira, igual que diem United Kingdom, pues, podríem dir... Pues, el Reino Unido d'Espanya de, de, de i que cadascú, o sigui, per exemple si Catalunya vol constituir-se en un, en, un en, una, en una nació estaria, pues, federada dir, diríem a, a Espanya i ella que, que es, es ventilés les, totes les seves competències i després dir-ne bueno, com que nosaltres Poder. No, no, si hem de mantenir un exèrcit pues doncs mantenim l'exèrcit eh, de, tota, de tota una federació i això costa tant doncs pues mira, us paguem tant eh, que equival pues, a tant per, per persona i penso que, que això eh, conllevaria a que no a, a que eh, diríem ara que estem eh, principalment fent comunitats més grans per poder defensar-nos eh, que això defensaria dirí les identitats de cada, de cada un del, de la, dels federats i eh, no, no eh, quebrantaria dirí o sigui, que no aniem en contra de, de, de, de, el, el del que, principi general. El que passa que és que Catalunya ja porta 300- anys bueno. mirant d'influir en què Espanya, Sí. en transformar d'alguna manera Espanya per tal de que Catalunya mateixa s'hi senti còmode. És a sí, dir, Espanya s'ha constituït a imatge i semblança d'una de les nacions que la, que la conforma, que és Castella. Molt bé. Castella ha imposat el seu idioma a les altres nacions de la península. Sí. No va poguer en Portugal, sortosament per ells, perquè se'n van anar de la, de la corona hispànica, però Catalunya s'hi va quedar. Molt bé. Per tal, és a dir, el castellà, la cultura castellana, s'ha imposat arreu de la península Ibèrica, a excepció de Portugal. Sí. Portem, no sé quants anys, mirant de que, de que Espanya esdevingui un estat on totes les nacionalitats o nacions o regions o comunitats autònomes s'hi trobin a gust. Sí. No ens anem sortit. ben el contrari, ben el contrari. Fixa't que fins ara, Jordi Pujol, que, que va estar 23 anys com a president de la Generalitat, mai va dir va, mai va advocar a favor de la independència. Però ara hi ha ja sí. Ara ara hi ja ací. Sí. Ara se n'ha donat, sodosament, 23 anys tard, però se n'ha donat de que Catalunya només té dues opcions. o opta per la via de la independència, o opta per la via de desaparèixer, culturalment. Perquè cada vegada Espanya es fa més... És a dir, després de la dictadura de Franco, sí que va haver-hi uns anys que es, es veia, es podia intuir que podríem construir un estat en el qual tothom s'hi sentís còmode. Però des de fa uns 10-15 anys cap aquí, és tot el contrari. Mm. Fixa't tu el que ha passat amb el, amb el que ha passat amb l'Estatut. És a dir, cada vegada ens retallen més. La personalitat de Catalunya cada vegada està més encotillada. No, es no ens podem expressar com voldríem. Ah, per exemple, poseu un exemple de lo més absurd, però que és molt il·lustratiu. A mi m'agradaria, a mi que m'agrada la sèrie CSI, m'agrada, mira, sóc no? A mi m'agradaria escoltar lo en català. Doncs, a Espanya és impossible, a Espanya i arreu del món, però vull dir, a Catalunya és impossible escoltar CSI en català. Per què és impossible? Doncs perquè, per les raons que siguin, s'ha imposat, com et deia abans, la llengua castellana arreu de la península. L'altre dia vaig estar al cort inglès sí. i vaig remenar alguns DVDs. Àudio, sí. Castellà, no falti. Anglès, evidentment. Francès, portuguès, no sé què. Islandès. És a dir, venen aquí... DVDs doblats a l'islandès que és un idioma que em sembla perfecte però és un idioma que parlen 200.000 persones arreu del món en canvi català que parlem una quantitat de gent similar a Suècia i molt més que Noruega doncs resulta que no està, no està doblat ni subtitulat per què? Doncs tot això són anomalies que amb la independència podríem assolir és per això que, a veure, re, responent, a veure. responent el que penso... deia en Jordi, doncs clar, que no hi hauria d'haver traductors al Senat, clar. perquè hauríem de fugir d'Espanya. Surtos de... Sí, home, esclar, hauríem de fugir d'Espanya perquè ens, ens hi va el nostre per vindre. Ens hi va el futur com a nació. Penso, penso que no, perquè si, sí, tant, si realment aquí el que... El que... El principal obstacle per, per fer una federació és sempre la Constitució espanyola actual. Escolta'm, escol Perdona, tu, ja tu, parles, una cosa. tu parles de federació. Sí. Per federar-se, sí l'altra part també hi ha de, ha de voler. Clar. Però és que Castella, és a dir, Espanya, no vol federar-se. Perquè ella no vol federar-se. A veure, mira, el, en, en Roca Junyel sí. va voler influir. Sí. Va voler fer-ho sí. una cosa similar no se'n va sortir, no va treure ni, ni quatre vots. Ja ho sé. És però... dir, ells no volen. No, no, no. És que, és que, PSC... és que, no, és, que el... no es planteja d'aquesta manera. El PSC vol la federació, però el PSC i el PSOE... PSOE ja, ja, no PSA... digem, ja no diguem res al PP, veure, però el PSOE no vol la federació. Però, és que, però si n'hi ha quatre gats que volen espera, la federació. Espera, Josep Francesc. Espera-t'una, Joan Francesc. Mira... Eh, una cosa, ara diem eh, Catalunya mm -hmm. imagina que Catalunya volgués la federació sí. Euskadi volgués la federació Galícia volgués la federació sí. eh? ara suma la població no és la meitat no és la meitat no bueno, és la meitat. ara per exemple haurà, hi haurà gent que per exemple en Castilla o Andalucía pues, hem, que igual també pensen que igual eh, hi ha federació eh, Tu penses que si, si hi hagués aquí una votació, no. anem a fer una, federa, una constitució federalista no. jo penso que sí i que és més, més viable ja d'aquesta manera, i és més viable d'aquesta manera que de l'altra, ja perquè ja l'altra no. l'altra va en contra de ara, per exemple coses que ja estan constituïdes com és la Comunitat Econòmica Europea has de trencar, i després ara com quedarà Catalunya al respecte a la Comunitat Econòmica Europea? Com un estat més com Holanda, com Dinamarca estem, eh, nosaltres estem com una regió dintre d'Espanya. Ara ja no ets el, que hauran, el que haurà de fer la comunitat europea és, ah, a, és? és a dir, la, la comunitat europea fins ara el que ha fet és créixer amb nous estats des de fora. ha crescut des de fora. el que haurà d'aprendre la comunitat europea és créixer des de dins. Sí. Per exemple, per exemple, si Catalunya ha d'haver un estat independent, sí haurà de ser. Home, jo, jo espero que algun dia Catalunya ho sigui i que sigui un estat de ple dret amb els mateixos deures i obligacions que altres, païs, que altres de països de la Unió Europea. El, el dia que Escòcia, per exemple, s'independixi del Regne Unit, doncs el mateix, la comunitat europea haurà de créixer des de dins, mm -hmm. no afegint-se nous estats de fora, sinó créixer des de dins. A veure, això, de veure? això després representa, imagina't, eh? Eh, la, la història ve que nosaltres Eh, hem fet una, un, un estat, o un macroestat, macro que és la Comunitat Econòmica Europea. I ara després, tots aquests han de dir, a veure, d'aquest que, que ha volgut, eh, teòricament, eh, apartar-se, ara anem a veure com... Apartar-se de què? Sí, apartar-se, perquè si nosaltres estem en de Espanya... La, de la Comunitat tu, Europea, no? D'Espanya, home... Doncs ja està, però si tu t'apartes d'Espanya Espanya és el membre amb tota la població que conté ara l'Espanya o sigui, aleshores, o sigui, hauran de mirar veure, i ara aquest senyor que, que, que ens vol demanar igual, igual els catalans quan es siguin independents diuen, volem entrar o no volem entrar? igual no volem entrar bueno, aleshores, o sigui, pensa que tot, que tot serà, això... tot serà d'acord amb la voluntat dels ciutadans Clar, de ja està, ja estem ja però, està, i per què no, no es contempla aquesta opció que dic jo, que també... Perquè això és ciència-ficció. No és ciència-ficció, és més ciència-ficció. És més ciència-ficció, l'independentisme que el federalisme. En, perquè, en, abso en absolut. Jo mira, que... perquè l'independentisme només depèn d'una cosa. Saps de què depèn la independència de Catalunya? Depèn de la voluntat dels catalans. Oh, no, senyor. Home, a no ser, a no ser que els a altres... A Perdona, a no ser que els altres ens amenacin a treure els tancs. No, no, no, no és costat d'estat. Article sí. 8è de la Constitució home, espanyola. Esclar, esclar. Es que... la, la gran, Ara... la gran de democràcia que té la Constitució espanyola, no? Mm. Que, si sí, home, diu que l'exèrcit és el garant de la unitat d'Espanya. Sí, ja ah, sí, si és... és democràcia, que vegi Déu i ho vegi, doncs no? Hem de, canviar, hem de canviar la Constitució. No, la, no, de... la, Constitu... sí, sí. la Constitució no es pot canviar. Per què no es pot canviar? Qui ha dit que no es Perquè pot la majoria, canviar? Perquè la majoria dels partits polítics espanyols, la, és a dir, tots, no la volen canviar tu no pots obligar perquè en definitiva es tracta d'una cosa es tracta no d'una democràcia diríem, política sinó de demografia, és a dir, hi ha molts més eh, habitants a la península ibèrica a excepció de, de Portugal hi ha molts habitants més que pensen en sentiment espanyol-castellà que no de qualsevol altra. Pues és a dir, no tu, tu, no, tu, no, tu no pots anar a Sevilla a fer una, un referèndum sobre la independència de Catalunya? Perquè diran que no. no però, però sí que poden eh, fer un referèndum per fer una federació. I sí que poden entendre que ells sí, això poden és... estar... Andalusia pot ser un estat federat amb l'estat espanyol i Catalunya pot ser un estat es federat amb l'estat espanyol. Galícia pot ser un estat federat... De, de, de poder ser, sí. Però, doncs, però és i, que no, no serà. A eh? veure, i, i estaran d'acord per exemple... No hi estaran d'acord. No? Espanya i, no estarà d'acord amb això. Bueno, això ho dius tu. Esclar que... Però s'ha plantejat, Mira, no, plantejat no és, alguna vegada. No, no estan d'acord no no ni, ni amb, amb l'Estatut que el poble de Catalunya bueno, veure, va, va, va, va, és que, va votar eh, bueno, democràticament. És que Imagina't si, poc, si, això, si, si, és si que, estaran d'acord amb unes altres coses és, molt més importants. A veure, és que la, la fallida o la, el que ha dit el, el Tribunal Constitucional és que el Tribunal Constitucional està, està viciat ja de principi perquè anem a veure quins són els que han de jutjar un, un, un estatut en, en aquest cas havien de ser persones independents perquè un jutge que ja té una posició eh, sí. que, que concretament està anomenat per un partit eh, ha dit això no és, no és, no és legal pues és això el però, que t'estigui jo que està, però si es veu així Bueno, Espanya s'ha constituït així al llarg dels segles. Bueno, però el que, que... No pots, el que no pots obligar és a, a, a modificar la mentalitat... Si jo no, no estic els... parlant de modificar la mentalitat. Jo estic parlant no de que ens posem d'acord... Ells són si... com són. Veure, Espanya s'ha eh, constituït com tu és. Ja, tu ja dius que si a, una, a, a tota la població espanyola sí. se l'expliqués adequadament què vol dir federació eh? i que realment... Eh, Eh, hi ha estats en que volen si no hi ha federació els volen fer independents i, es, eh, i re, realment després aquests estats eh, o aquestes nacions eh, realment plantegen el que un canvi de la, de, de, de, de la Constitució per què no pot ser una Constitució federalista és que tu hi estàs pressuposant uh -huh. que, tot el, eh, que una vegada que hi hagi un període de dir-ne eh, d'educar de, de la gent de què, és, què significa federalisme perquè això com tu dius ve de, de temps dels reis catòlics eh? sí. que Fernando ja va anar cuantre a, a, eh, cames a la l'Isabel i, i estem allà i ara resulta que nosaltres o sigui, hem, de, hem de retrocedir i dir-ne, a veure, per què raó per què set, set sous eh? hem d'anar amb a la, a la corrent històrica que va néixer les llaboras. Doncs, quants temps? quant temps portem? 1600, 1600 des de no? bueno, molt ja estem, pues ja estem el que estem. Són 500 anys. O més. És que no, no t'en bueno, no te sortiràs, bueno, no m'en sortiré, però és que eh, <coughs> no és que eh, els que diuen, eh, l'altre i fixen que acaba la bàvara menys. Bueno, però és que cada, fins i si tot... És que creureu un conflicte. per quin conflicte? Un és, conflicte claríssim. a dir, a a dir vera, gauden, gauden. Si que... O, oi, que, oi, oi que espai... Potser estic equivocat, no? Potser estic equivocat. Igual estic equivocat però jo diria que Espanya es van a glòria, es, es, es van de ser un país democràtic. Sí. Oi que sí? Mm -hmm. Sí. Vale el dia que Catalunya vulgui fer un referèndum, Espanya acceptarà la voluntat dels catalans o no? A veure, no, jo pregunto. Eh, Clar, sí, sí que l'acceptarà, la, doncs sí, però... Vale, doncs ja està. Aleshores, els que, com jo, volem que Catalunya es devingui un estat independent sí. dins la Unió Europea, doncs treballarem el que faci falta per anar a convencer a, a, a més gent perquè assumi en aquest projecte. Mm -hmm. A, a, per altra banda, per altra banda, eh, quan estaves parlant tu, m'he recordat una cosa: eh, fixa- tu els mitjans de comunicació espanyols. Cada vegada, cada vegada tens més mitjans de comunicació, ultranacionalistes espanyols. En comptes de ser més federalistes, segons, segons les, teves, les teves paraules, és a dir, si, si, si Espanya n'és cada vegada més cap a una, una major, un major nivell de civisme, de civilitat, hi haurien cada vegada més mitjans de comunicació que serien més en l'òrbita que tu parles. Federalisme, confederalisme, etc. Però tu fixa't que cada vegada els mitjans de comunicació són justament el contrari. Mira, és dir, tu escolta Intereconomia... Sí. No l'escolto sí. mai, però... Mai, i bueno, fa fas, bé. fas bé, fas bé perquè el cor pot petar. Bueno, ja et dic jo que pot petar. Tu escolta Beo Sí, tu llegeixes al sí. Mundo, La Razón, la, la Gaceta, és a dir, són molts d'aquests, ja no diguem la COPE, tots aquests mitjans de comunicació, que són la majoria nous, sí, són justament, van en contra del que tu proposes, és a dir, cada vegada els nacionalistes espanyols eh, són més radicals, diríem, sí radicals. Més, més descarats, en el sentit de que ja no, no van, ja ataquen ja no van, Atacen. doncs ja està okay. doncs escolta a veure, uh, veure ens hem de defensar okay. a veure, i l'única no no de, defensa no. és, uh, escolta Mira, eh, això no té dret tirar pel no dret no, no. però és que el tema, el tema és ben, ben evident, o sigui eh, la qüestió està que eh, els que tu dius que les nacionalistes espanyols, el que veuen és que cada vegada més hi ha més nacionalisme eh, de català i sí, eh, d'Euskadi, i és normal. Val. I seràs... és, que, és que hi ha dos tipus de nacionalismes. Ah, el nacionalisme és de, de defensa, ah. Esclar, si tu em robes la cartera, jo potser et, fu et fumaré una bufetada, clar, per sí, perquè, sí. Perquè, em, perquè em defensaré. Clar. I després hi ha l'altre nacionalisme, que és l'agressiu. Sí. El nacionalisme agressiu, com per exemple els nazis alemanys, mm. això era absolutament nacionalisme agressiu. Estàs... El nacionalisme serbi, sí, que, que a, a, a, a, era a, a, la, a la dècada dels 90 sí. va ser absolutament agressiu, i després hi ha un altre, i, i, i, i, també el nacionalisme espanyol, que és el que et deia, ells han imposat la seva cultura, la seu, el seu idioma, a totes les altres nacionalitats, nacions de la península, excepció de Portugal. Això, evidentment, és un nacionalisme agressiu. Sí, sí, sí. I després hi ha un altre nacionalisme que és de defensa. Bé, ja jo dic que realment, o sigui, hi ha dos camins. El camí poder més me, que més, eh, diríem, més immediat que, que es veu el, per part vostra és el camí de, de tirar pel dret. I, I, i, és i que el camí el camí que penso és que s'havia de fer que s'havia de fer és el realment eh, fer aplegar totes les voluntats de tota tot, tot Espanya o de, tot el, de tota la... però és que la història et demostra que aquest camí que tu dius, que en principi jo podria estar d'acord. Sí. que no veus que la història et diu que és impossible. No? Sí que és una via morta. A veure... Eh... és una via morta Gauden. A veure. Però si tens 300 anys d'història, repassa no, la història. Mira, mira què va passar... Almenys 400, no, com a mini Doncs aleshores, que, de què estem parlant? 400 com a mini Tu fixa't el que va passar amb la República. Sí, que a vegades es mitifica, la República. Però la República també es va encar encarregar de retallar greument l'Estatut de Catalunya sí, de l'any 32. Sí, per tant, escolta, ni esquerres ni dretes. Ni esquerres ni dretes. L'única diferència entre, entre un... un un, un espanyol d'esquerra, de, junt de dretes és que potser el d'esquerres és més dissimulat i fa servir, perdoneu l'expressió més basalina. Però en definitiva és el mateix. Retallen sempre que, que volen. Jo, jo ho veig així Jo veig acís i l'única manera, aú manera, és el que tira pel dret. Escolta sí. és, el que, és el que he dit al principi: qualsevol nació, l'estatus natural de qualsevol nació és la independència. El, els mateixos espanyols són absolutament independentistes. Tu coneixes algun espanyol que vulgui ser, jo què sé, un departament de França? No. No. Oi que no? Per què? Perquè se senten nació. nació Perfecte, doncs és normal els Catalunya, els catalans i espero que cada vegada més hi ha catalans que, que ens eh, considerem que Catalunya és una nació bueno. l'estatut natural de qualsevol nació és la independència Clar, és que el Gauden deia constituir-se com Catalunya, constituir-se com una nació, en principi Catalunya ja és una nació. No? No, no, no, és que ja és... No, si jo... Eh, en això estic d'acord. I l'estat total és la independència. A veure, que, que... Però també pot ser la federació. Sí, pues ja però, però des de la, de la voluntat de, de les dues parts. Clar. Però si hi ha una part que no vol... Però és que, que, que, que et volen encotillar... A veure... Eh, penso que, que efectivament que, que hi ha una part que no vol però és que també hi ha una part que, que realment no considera l'altra la, opció imagina que tu et vols casar amb una dona tu sí. vols casar, però si la dona no vol casar-se amb tu no, no tens res a fer o sigui, jo em puc fedar amb una altra, però si l'altre no es vol fedar amb mi però vosaltres heu pensat que, que realment arribareu a més d'un 50% que vulgui la, la independència? no ho sé, estem treballant per això ja està. estem treballant per això imagina't què passa com al Quebec s anys hi porta el els que bec quelo el que faci falta quans anys hi porta eh, a, a Bèlgica el, els balons? ballons sí. pues quan ells decideixsin separar-se dos pues bé i, i està passant o sí sigui, i això és la història també el que tu dius Mira, i sí i si aquest si aquest tots tot aquests esforços ho hoguessin eh, intentat Primer té una bona educació en aquest aspecte. Una bona educació política. I després, posteriorment, haver d'evolucionar a, a una cosa que, que seria més violenta i a més satisfaria a tothom. Però perquè ha de ser violent. Perquè sí, perquè si uns no volen i els altres tampoc, eh? Tu no vols pertànyer i ara estàs unit. Imagina't que és, és igual que el que comparaves abans en el matrimoni. Ara tenim una, una situació de divorci uh -huh. o sigui, hi ha una ruptura penses que, que són que, que les ruptures eh, són així amistosament home, ja, ja no hi ha cap ja, ruptura sí, ja n'hi no molt, sí, sí. molt, molt, molt, molt poques jo et posaré dos exemples de ruptures amistoses sí, digues mm. República Txeca i Eslovàquia es van separar amistosament tirem més enrere Suècia i Noruega Noruega va dir nois suecs, veïns ens volem independitzar i els suecs van dir, d'acord i ja està, això són països civilitzats Val. ara, el que no és un, un país civilitzat però és, és que estaven és, tots és... els dos d'acord doncs però és ja estàs... que ara no és tant, eh, eh, ni tu estàs d'acord Per tantanya eh, és que abans el que tu deia, deia Txecoslovàquia ah, no. estava Txèquia i Eslovàquia i aleshores eh, els eslovens vaya, i, i van dir, bueno tots dos estem d'acord en, en cadascú anar pel seu compte. Pel seu, pel seu compte. Però és que ara qui no, no es dona aquest cas. No es dona cas. Vale, esperem, jo, jo espero, espero que a poc a poc hi hagi més catalans que vulguem això. Bueno, I, el dia que, que... I el dia que hi hagi més el 50%, un 60%, però és que tu n'estàs contemplant és... els altres de l'altre costat. Bé, bueno, però aleshores hem d'estar lligats... Hem d'estar a... pendents dels altres. És que hem sí, estat 500 no. anys. És a dir, per tant, uh, manen els de Salamanca, per dir alguna cosa. No, Són no t'estan dirien això. Sí, esclar, És que estàs que dient això. Ara estem units. Separem-nos. Serem molt bons sí, veïns. Sí? Serem molt bons veïns, però cada qual a casa seva. Sí. A casa teva, oi, que vols manar, tu? sí. Oi que no t'agradaria que manés el veí? Però, però, però si un ja està, dia, un també dia mateix... la meva dona i jo els volem separar, resulta que hi haurà alguns conflictes d'interessos o no hi haurà conflictes d'interès? Doncs bueno, pues, és... pues ja està. Pues, pues, és, a, a, a, és el a... que t'estic dient jo, perquè no. quan hi ha independència hi ha conflictes d'interessos i aleshores bueno, és quan és, és, realment... És, és aleshores que s'ha de demostrar... Agafem l'opció més violenta. Aleshores és, és, és, és llavors que s'ha de demostrar la maduresa de les persones però la maduresa va amb una bona educació va una bona educació i realment no. ara no estem ni predisposats ah, vale, vale. Si, si els altres no, no, estan, és... no, no estan ben educats ja no no, és i, i, ni, bé, no ni aquí tampoc, eh? bé. Ni aquí tampoc. Bé. doncs aquest tema el podríem continuar parlant moltes hores, moltes hores moltes hores perquè evidentment doncs, toca el que és els sentiments i, i aquest tema doncs, no, no hi podem jugar el que sí que podem dir és que Alana Presas és mexicana i que ha elaborat un reportatge sobre com viuen els catalans a, a Mèxic i que en aquest programa doncs, l'emetrem pr properament. Properament, sí, eh? perquè veieu una mica com viuen els catalans a Mèxic i que hi ha també aquestes eh, discrepàncies, alguns volen ser independents, altres no, no, no ho volen i és... És internacional, jo crec, aquest debat. Sí, sí, evidentment. Mm. D'acord, doncs, moltíssimes gràcies a Joan Francesc Albarracin ja per haver vingut avui al nostre programa. I ara el que fem és una petita pausa i anem directament a l'agenda perquè ens queden pocs minuts, segons ens diuen. En bueno, la qual cosa, aprofitem ara i escoltem una mica de música. He viscut de nits a la valenta, he fet creure a molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop dur i desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador, d'un cop dur i trencador. Ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encantèria s'afor. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. Un cop tu i desmadrat, ja se t'ha escapat al cap, que canta sempre encanta i li diuen l'encantador d'un cop dur i trencador ja se la intenció que la força sempre espanta i l'encantaria s'afor Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui i ara del que volem parlar és de les activitats que hi hem en revistes per a aquest dia. Ara comencem, però, dient-vos el nostre número de telèfon, que és el 93-345-6454 i el nostre mail, que és informatius, arroba rt, guió, mitxifem, No sabeu com s'ha escalfat aquí l'ambient, amb la qual cosa, amb aquests temes, millor tractar-los amb cura no sigui que eh, salti doncs, el sentiment de, de cadascú i aquí sí que la podem liar. Uh, bé, doncs el que us deia, anem a l'agenda, parlem del Sant Andreu Teatre i és que, i és que Alba Serraute escenifica aquests dies Soy la otra. Alba Serraute és la nova cara del circ català amb un cabaret contemporani que narra la història d'una diva des dels seus inicis fins al seu declivi música, clown, acrobàcia i circ en un espectacle de varietat tràgico-còmic, de varieté. Molt bé, doncs després de l'èxit de Mirando Ayucali, doncs ara es presenta el Basarraute amb aquesta obra, això i l'altra, la diva, al Sant Andreu Teatre, que el podeu gaudir doncs, aquests dies, eh, doncs això, a les taquilles del Sant Andreu Teatre. Anem ara cap a la Nau Ivanov, a la Sagrera, primera tertúlia d'Inexperiències. La JAC, agrupació de joves arquitectes de Catalunya, organitza un cicle de tertúlies amb els guanyadors del Premi a JAC 7, explicant les seves inexperiències i anècdotes quant a les seves obres, projectes, treballs d'investigació o projectes finals de carrera. El cicle de Tertúlia i inexperiències és una manera distesa d'aprendre les experiències dels altres, amb la voluntat que es parli de la inexperiència dels joves professionals com una sensació vital, i no tant d'una obra o projecte concret d'arquitectura. És una tertúlia oberta a tots els públics interessats en l'arquitectura i en tot el treball que comporta, explicat pels joves arquitectes que s'endinsen en aquesta professió, tot enriquino amb aportacions del públic. Tertúlia amb Olga Felip i Josep Camps que són el Premi Ajact dels Setents Premis Ajact d'Obra Construïda, Maria Pardo Ruiz amb el Premi de Projecte Final de Carrera, Marta Peris, José Manuel Toral i Álvaro Mar per el Premi per Obra No Construïda. Demà dijous a les 7 de la tarda l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs més coses encara per comentar-vos a dia d'avui, exposició fotogràfica del primer festival de cultura urbana Trini Jam. La Biblioteca del Bon Pastor convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper Festival de Cultura Urbana, que aquest any es celebrarà al Bon Pastor a l'abril. Les fotografies són de l'Alma Libre, l'Ai Armandà i el Xavi Serradell. Veniu i proposeu les vostres idees. Molt bé, i continua l'Annau Ivanov a la representació de Shakespeare per quatre Macbeth. La L'Annau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix de dimecres a diumenge la representació de Shakespeare for Macbeth. Es farà a la sala Andy Warhol de la nau Ivanov, de dimecres a dissabte de les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs ara anem a conèixer el Libreart, que és un taller creatiu interdisciplinari. El taller forma part del projecte Liber Art i és adreçat a professors d'educació infantil i primària i educadors i monitors de casals culturals i de lleure. A càrrec de dimes Fàbriques Gomis. Avui, a dos, de dos quarts de 6 de, de la tarda a dos quarts de 8. Són 4 hores lectives a la Biblioteca del Bon Pastor, que es troba al carrer resta d'ella, número 62, i si voleu preguntar alguna cosa, teniu a disposició el telèfon 93 498 02 16. Molt bé, doncs ara ens n'anem en cap a la maquinista i allà hi ha la projecció i col·loqui Cicle Històries d'Immigrants. La botiga FNAC de la maquinista al passatge a Potosí número 2 us ofereix avui a dos quarts de set de la tarda la projecció i col·loqui Cicle Històries d'Immigrants. La projecció és de la classe del 2008 del Lauren Cantet. La projecció i el col·loqui serà a càrrec de Mari Joel Verdi, presidenta del Cine Secreto. L'entrada és gratuïta. I avui també hi ha altres coses, com per exemple l'exposició Màquins 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón. El Centre Cultural Can Fabra del Carrer del Segre número 24 us ofereix fins avui l'exposició Màquins 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón. Exposició de fotografia i vídeo de Joan Anton Serra Oger i Jaume Serra Torrelló. Aquesta exposició és el resultat d'un itinerari fotogràfic pels jocs que foren protagonistes de molts actes de lluita, resistència i repressió. Avui, de 10 del matí a 9 del vespre. Organitzat per l'Associació d'Amics de la Fabra i Coats. Entrada gratuïta. Ja ara ens n'anem en cap a l'altra banda del barri, cap a la biblioteca del Bon Pastor, on hi ha una, un cicle dedicat a la lletra petita, tallers de descoberta, enredat amb l'acció, Jocs d'Àfrica. La Biblioteca del Bon Pastor, que resta d'ella, número 62, us ofereix cada dimecres a dos quarts de sis de la tarda i dins del Cicre, lletra petita, tallers de descoberta, enredat amb l'acció, Jocs d'Àfrica, a càrrec de Ouxinú Niang apren a fer-te 10 jocs d'estratègia i atzar seleccionats entre els més divertits i antics dels que encara es juguen a l'Àfrica i col·labora l'editorial Takatuka i l'associació Mediàfrica que a inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. Bé, doncs no ens queda uns per gaire més el que sí que podem recomanar-vos abans d'acabar és l'exposició de l'alta velocitat i transformació urbanística al centre cívic del Bon Pastor també dir-vos que divendres hi ha una la conferència que es Porta per nom, descobreix al Yemen, un país de, de somni, a Can Fabra, i poca cosa més a comentar-vos a dia d'avui. En tot cas, demà, doncs, si voleu més informació, us les facilitarem en aquest mateix programa. Donar les gràcies a Cristina Sóni per haver vingut avui aquí als nostres estudis. Gràcies a vosaltres. També a Mireia Gutiérrez, també moltíssimes gràcies. Gràcies. I a Ana Preses que avui també s'ha incorporat de nou. Doncs nosaltres que marxem, ho uh, deixem aquí, que passeu una molt. Bona tarda.